Ostira larun bat eta igandeuntan hiru egunez bizik bere biltzarnagusia eginen du eta hortaz mintzatzeko besteak beste gurekin biziko kideden matine idope egunon bai egunon eta biltzarnagusi xakona izanen da hiru egunez eipatuko dugu da, lehenik aktualitateari lotzeko ere hauzi bat eipatu behar dugu lotia zen, eh? asez bezeko kaderak ebatxeak izan zirela BNP nere parisen joan den urte Urteundagian egintza bat antolatua izan zen eta mugimendu bat sohtu zen eta kide bat John Pale hauzi taratua izanen da beraz o, hoi tarazi behar ba da egintza edo egitatea, eta gero zer eh, irrisku duena eh, gizon horrek Afera 6 zen, ehbe faltsiani alekta botatzaileak Asez bezaren inguruan eh, ateraziturek datu eta izen batzu Argitaratu zen, ja denik beste eskandaluei gehituz, asezbezen bazela sistema antolatu bat, eh, bezeroek eh, zerga sistemetatik eh, dirua gordedezaten. Beraz egin ginoen ekintza bat, janez, eh, gordetzen duten dirua riesker, eh, estatu edo finantza publikoetatik ere, ebasten da dirua. Beraz asezbezeren eh, eh, gatik, Uh, estatuak ba, ahal gutiago du edo finantza publikoak ahal gutiago du, beraz joan ginen uh, ideiarekin asezbeze banku urat sartzea eta handik ahulki uh, edo mueble batzu uh, bergeskuratzea eta guk erabiltzea gure uh, ekintza publikoetarako, ekintzetan. Eta hola, beaz joan ginen uh, banku oztaratak, ahtu genituen ahulki uh, horiek, gok detu genituen batez uh, biziren uh, Sharian, eta askifitean tolatu zen kate bat, kate era horien gordetzeko. Berazor, frantzia mailan asi zen Edgar Morin, Patrick Vivure eta personalitate batzuen esku hartzea izan zen. Dei bat bultzatu ginuen ere, jaiteko ara, behag dugu salatu sistema antolatu bat dela, eta ekintza, irgingajit er, ege sogen bidez ere, egan dirua badela dela. Eh? Dirua bada beti jaiten da eskast dela osasun, klima, eskuntzaren zat, baina finan dirua bada eta gainera eskasten da sistema antolatu baten gatik. Eta beraz, ekintzak bidehkatu ziren, azkartu ziren eh, mota oktako ekintzak kop ogoitabatari begira parisean Eta beraz, bat uh, burutu zelarik uh, BNP batean parisean urgian uh, Hor uh, uh, identifikatu zuten John Paley, biziko militantea, eta beraz, hausi uh, peratuada haki zen Bimela tamazazpiko urtahilaren bederatzean tale poratzen zaio, beraz taldean eginikako uh, lapurketa eta behaz aheskatzen uh, dituz, urte ahtzel eta irurugitama bost mila euroko isunak Bizi ez da gelitturik egonen aintxe gogaz ere? Baikuk burutzen ditugu ekintzak uh, asumitzen ditugu Aulki horiek ebatx ditugularik uh, ez dugu tapaturik egiten eta justuki hor oh, jauzia da Parada bat gehiago, eh, zer gai esa eh, sistema tizatu ogen salatzeko eta ergeiteko dirua badela transizio energetikoaren zate. Beraz hor, eh, kampaina bat bultzatuko dugu azaro hastapenean, Izan dira itzaldi publikoak, peskat adituekin hor, eh, espikatzeko urtero zenbat diru eskasten den eh, frantzian, baina oroak beste egialdetan eta sistema, sistema globalizatu horretan eh, nola antolatzen diren gauzak, zenta hobendunak badira. Eta ekintzak ere berriz bultzatuko ditugu, baina aldiuntan kaderak ez hartzeko, baina kaderekin bankuetan eh, sartzeko, Eta batez ere BNP bankuan, zenta o, afera oktan BNP-ek du plenta pausatu. Deituko dugu jendea joaitea akadera batzuekin bankuetarat eta han antolatzea joko, uh, kontzertu itzaldi, uh, zer nahi, uh, zer gai salatzeko. Uh, uh, besteak beste, uh, eginen dugure formakuntza batek. Bortizkeriari gabeko ekintza metodoari buruz. Gero urtahilaren uh, beratzean autobusak ere antolatuko ditugu uh, garazitik uh, abiatuz eta baionatik abiatuz. Ekin za uh, ipatuko dira emendik uh, arat, uh, Matkin Iidope, uh, beraz, biltzak nagusia, uste larun bat eta igande untan iraganen dela baionan hiruigunez egunez, horrek uh, egan haidu izanen dela ipatzeko, joan den apirilean abiatum intzaldi ez da baiden berri emanen duzue, biltzak nagusia, kari, beraz, hainitz, uh, pundu, barnatzeko? Bai, bo, han izpunduz, eta hox, oh, jangin izake, faxe behi baten uh, abiatzea dela eta beste baten bukaera. Ziklo bat bukatzen da, hox, oh, uh, batez ere kopogoitabataren inguruan egituratu ginen hainitz uh, alternatiba Shantiaxaren asierarekin, uh, ANBO kopogoitabat mugimenduarekin. Gauza Shantiax potologuzioriak uh, abian dira eta ibiltzen dira. Eta emendik aintzina eh, nahi dugu ikusi ondoko orteetako elburuak zein direnez, gure ibilmoldeak eta identifikatzen ditugun arazoak nola hobetu. Abiatuzen janduzun bezala apitilean egindugun biltzak nagusian, ziren talde tipika uh, ideak, uh, zer martxatzen da, zer, zer ibiltzen da bizin, zer ezten ibiltzen, Zer izan dira hubekuntzak, nola segitu behar dugu, zer dira gure eskasak tabak, eta hor, oh, zonbait hilabetez, behar segi nitu uh, bilkurak, taldeka, guneka, uh, testu botolo bat helandu dugu, eta beraz biltzak nagozi hiru eguneko guneko biltzak nagozi da, da gure bilanaz egiten den irakorketa, egoeraren azterketa bat, eta uh, gure lehentasunak irula urteen dako egutegi batekin. Bizik beraz, zazpi urte, biluma, pentsatzen dut, aberatsa badira pundu baikorrak eta ezkorrak labur biltzeko. Bizi abiatu ginuelarik, uh, ogoikide ginen, klimaren gaia mediatikoki piskata aipatzen zen, baina etzen batek izakteratua. Eta beaz, uh, zazpi urte berantago, alare, oartzen gira, Uh, gure eginean, baina parte pakteartu izan dugula uh, gai hori gizak teratzera uh, Oagtzen gira ere uh, egindugun uh, lanai esker, sinezgak uh, gehiago dugula ere zerbait uh, ateratzen dugularik edo ideia bat uh, Ara, zazpi orteaz, uh, beti lan du izan ditugulako gaiak uh, beh metodoarekin uh, Egoera bat salatu, uh, alternatibak uh, aurkeztu E, eta beti beti zerbait proposatu ez gauzak salatzea bai baina nola egin ginezake gauzen hobetzeko gauzuko tresnekin eta ipajo nunda, nun da ez Bez, pixkat... Hori, uh, ezazpioxtez, egin ditugu alaire uh, gubezalako gu taldekipi baten dako gauza bizikia handiak gure iduriko, adibidez alternatibaren uh, buntzatzea, hasi egin ularrik baiona... Europan hasa harritu dena? Bat. Kasik, Europan, izan da taitin alternatiba bat, izan da, da, da dakajean ere, hor pario bat egositu eh, dugu egin ularrik baionan alternatiba, pentsatzen giren ara... Unsalitake garatzea beste helkuetan, betiuritzen bon, beti zaizu, ez, ez dutzuula gaituko. eta azken finean piztenderarik uh, ola jori eta saretzen direlarik alternatibak nunai eta jendeak uh, pizkat gure metodoa ho hartzen duik ejan ez uh, arabon Bilkurak uh, be dira tenoreko hasi gaize jenda batekin, uh, bak dira gauzak biziki konkretuan uh, egouta ez teoriaan egon eta hola, uh, azken fenean martxatzen da, Eta horai ja uh, chantier horiek uh, uh, beren lana beren bidea egiten dute lasori uh, bilana osoba ikoja uh, gero bad ditugu beste muga batzu uh, bachnean tolaketares 두고 batere egituratua hogoikiderekin uh, bon, hasi giren ginen orai laue gira, ezta bate beraz baditugu eskass batzu Banei bilmolde molde eta kid kidean kudeaketan jendea uh, initz sartzen da bizi, baina ez da ez du burtza zadurarik harttzen eta eta egoiten dape bat eta gero baduala Do, bon, Bane gauzak eta uh, uh, ohartzen gira ere uh, tokiko toki gaietaz ez du gula aski uh, eskua sartzen. Tokiko gaietaz ez eskoa sartzen, ala ere uh, leguko haute txinganat joan zinezten. Uh, itun batzuen zuen uh, izen peta arazteko, eh, gira. Dula bi urteko egiko bozen karietarat, hori uh, duko hauta gaiekin, Priseski, uh, haute txinganik duzue uzkur direla beti? Bai, or, justuki bilan bat egine izan da, hori jantzizioaren uh, egunakari, uh, ireailaren hori talauean, eh? Hor txosten atera dugu justuki uh, itun hori izinpetu dutenek uh, uh, ikus dezaten, be, beste egiak zertan diren eta haiek ere engaiatu zirenaren arabera zegin duten, Bon, Gauza kargiki haiteko, biziki-biziki emekia biziki, bianda transizioa, ez da batere ere lehentasunetan, tamalez, nahiz eta itzak eta gogoak usu horren alde diren. Horre, azpimahatzeko, kistona jakastauk antzuela garaieko dozichak, frantzia guzitik garaian zerrenda batzu muntatu zirelako gure liburuaren liburuarekin hori Uh, eta ejaneza hori uh, bikain da etako gure saltzagin du dugu eta hori ere beste adibide bat da, uh, baak egi izan dela beste Frantziako jadeetan hegoaldean ere egintzuten uh, itzulpen bat euskaraz eta Espainoolez, gero uh, badira egi batzu untsaintzinatzen direnak, eta plantan ezartzen dituztenak egiazko alternatibak. Bon, leko jonen gauzatzen ha, erritipietan. dira erritipietan gauzatzen dira uh, gauza positiboak, kendaian uh, bon, usta ditzen eta beste erri bat zuetan ahlo dezberdinetan, baina nazpimahatu behar dena, da guk egin ginuen sostena edo gida liburu hori da gaur egun legeak albidetzen duena transizio energetiko mailan. Eta legeak baldintzatzen, edo albidetzen duenari parekatuz, gauzak gutxi egiten da ezan behar da, ez duela rikoetxe e, batek ere, guk idatzi duguna baino gehiago egiten. Eizaiten alitake, rikoetxe bat mozten dena osoki nukleajetik, eskolako kantina egiten duela tuki kolaborariekin, eta Tamalez ez da ikusten. Behar bada, eh? autetxeak aipatzen dituguno, bada erronka eldu dena laster, eta urtagilaren lehenian, bitzalaz, elep iregi helkago e e e e e bakarra plantan ezagiko da. Bitartekari bakak bat, izaiten alda zuen zat, abantaila edo ostopo bat ez dakigua geriko. Mintzatu gidaritza bat zordeko adibidez autetxeekin ikusteko lentasunetan emaiten dutenez ingurumena? Guretako argiki aintzinamendu bat da, egitura bakar batekin mintzatu alizaitea uh, uraren kudaketaz, gahaioetaz eta abak, uh, baina nire reiten duzun bezala, uh, ahanguratuak gira, uh, gaur egun ikusten dugulako ez dela egituratzen egiazkoa usunaketarik uh, gitaritza talde hortan uh, transizio energetikoari buruz, Beraz gutun bat idatzi dugu uh, gideritza taldearen uh, lehendakariari. Galdeginez, izaitea, uh, lehendakaritza orde bat, uh, transizio ekologikoaz, uh, elep ordan. Uh, Beraz erantzunaren behagira, badakigu lan hain iztutela, hor uh, uh, egitura horgen uh, egituratzea. Baina kontziente gira ere, hasiko uh, delarik, asiko da kuadro batean, Eta astapenetik ezparimadira sartzen uh, ahdatz garrantzitsuak, ondutik, aresailagu izanen da, uh, gai batzuen zuen sartzeko eta hortan sartzen dugu, transizio energetikoa alta behar luke lehentasunetan izan orai baita jokatzen. Horai gira iparresuka lehiaz, baina uh, Frantzia mailan, helduen eh, ortean badaitzordu haundi bat, eh, presiden gorako hautezkundeak, uh, eta hor aurreik ikusten duzu gara izaila. Bai, bon, aurreik ikusten dugu, bon, pentsatzen dugu jendea initzek bezala, hor uh, ezkertiak ekolozista indak politikurik ezta ez egituratzen, edo bajeatua da. Eta eskoin mutuja iga, igaiten da, ez frantzian bakarrik, eh, Europa guzian, eh, parlamentuetan sartzen dira. Eta hor, ikusten alda, aski egeski, eskuin eh, deskompleksatu batek eh, irabaziko duela lendakaritzaren auta Eta batez ere lege bitzarkide bilakatzen aldira fronte nazionaleko eh, haute txibatzu. Beraz hor, bai, gara izanen dira. Eta tamalez, gure ardurada ere, ezkertiak edo ekologista gisa, Egeitea, bon, aterabideak besta alderdi batean ere izaiten aldira, elkartasunean, partekatzean, eta ez bakotxa besteari atea esten aski, aski beldurkajia da, adibidez migrantean eta errefusiatuene inguruko zenolako gatazkak sortzen diren frantzian, egeite, kalen eta abar, hori bon, guzia direzgaji da, la ere gizagtea bizkat desbideratua dela eta esten dela kanpokoari. Behar da jende batzuak, eh, ukanen dute interesa eta behar lukete, eh, joiteko uh, zuen bil zer nagusirat, larun bat eta igande honetan bai honan dela, dena den, eh, biziren uh, webgunean argitasun guziak badira, zer eipatu aizan enden esakonki, justu kampaina bat ere abiatu du zuela, eipatu dugu Euskalik ratia huetan, Zero Zabor izaneko kampaina, Zer Freiderikin, Bedo, entzun ditaiken bezala itxasoaren aldeko ekimenak dira horiek, prastikozko ondarkinen eki pitzeko, bez, ala, beste egiturekin ere elkak lana garantzitsua. Bai, hori ez dugu batez ere biltzak nagusian, tokiko eragilekin zenolako lankidetzak egiten alditugun, eta besteak beste, Zor bai, Freider fundazio bat ez ere itxaso mailana ditua, hor kampaina bat abiatzen da, embalajak edo embalatzean mugatzeari uh, doakionez. Hoxere, uh, guri sistemak beti gero eta zaborgeiago uh, ekoizten duelako eta uh, tamalez estelako oraindik dik uh, hori uh, ere kondutan hartzen, uh, ondarkinen kudeak eta, eta kondutan hartua delarik aterabide uh, gaitzak edo Edo ez egokiak hartzen dira, errauskailuak er, er bezala, edo bon, eta beraz, erraiten den bezala, ondarkin oberena da sortzen estena edo ekoizten estena. Beraz, hor kampaina bat abiatzen dugu, diustuki, hor ere posibidelako, egunerako tasunean ondarkin gutiako ekoiztea. Hortan utziko dugu, soro asaldia, infopraktiko bat edo bi, nahi bauzu biltzarnagu siari begira? Bai, baziru ez da, baina jendeak hautatzen aldu noiz etortzen den, ez da baitez badakoa egunak <laughs> egitea. Ostiralean astengira bilan harrikin, larun batean izan den da gehiago lehentasunen eta egituratzearen inguruko eztabaida da eta bai igandean. Uh, ez da bai bukaera eta egutegia, beraz nahi duenak uh, uh, deneri idekia da uh, bakarrikideak pozkatzen erdarko dukte baina nainteresatu adirean guziak uh, ongiet horiak dira eta Johnen hausia edo John Paleren hausia prestatzen ari gira hor denen laguntza behar dugu ere izan uh, egunaren antolaketa ribe gira edo izan diren itzaldi eta ekintzen uh, ekintzetan uh, parte hartzeko hmm. Lekua Manu Roblesa Arrangiz bai, fundazioan? Bai uh, biziko lokalean eta Manu Roblesa Arrangiz uh, gutzaren lokalean. maiti nei dope mileske maizuri